щоб донести до його царственного слуху цю печальну вість. Сулейман, вислухавши великого муфтія, схилив голову і вимовив слова про повернення. «Інне лахі, а у інне лахі раджіуна, в ми належимо Богу і повертаємося до нього». Тоді звелів, щоб останки величної господині, високої колиски, царственної валіде – Поклали на ноші почисті, накрили коштовним покривалом поваги, і щоб улеми, вельможі, знатні люди Стамбула, вийшовши на зустріч, поховали благословенні останки в скарбниці могили біля підніжжя могили султана Селіма, як скриню з коштовностями, і щоб пом'янули благословенну душу її величності, молитвами та величанням, і дотрималися добрих звичаїв оплакування у такому вигляді, щоб вони відповідали законам шаріату і суни. Сам же чий зронив бодай сльозину, і на небільші цю навіть не пішов глянути. Хоч яка ненависна була ця жінка для Роксолани, але навіть її вразила поведінка Сулеймана. Не кинути останнього погляду на рідну матір, не закрити її очей. Боже, що це за світ? Що за люди? Що за жорстокість?» Та простила султанові його дивну холодність, коли за місяць по смерті Валіде він повів її Айя Софію, де вже чекав на них головний кадій Стамбула. І перед тим суворим чоловіком, без свідків, але з належною урочистістю заявив, «Я беру цю жінку собі в жони». Кадій уклонився султанові і султанші. Так було скріплено цей дивний шлюб. Роксолану про згоду ніхто не спитав, бо для шаріату голос жінки не має ніякої ваги. Усе сталося так несподівано, що вона й не збагнула величі тої події. І тільки згодом, коли султан вирушив до Персії, а вона лишилася сама в Стамбулі, коли люд прокричав її султаншою, і вже супроводжував її ім'я не прокляттями, а хвалою і славою, усвідомила нарешті, що сталося неймовірне. Хай не було весілля, не супроводжувався їхній шлюб урочистостями, навпаки вражав буденністю майже обурливою, але був же то шлюб, освячений шаріатом, піднесений до найвищого мусульманського закону, і тепер вона вознесена, визвеличена, і до цього османські султани брали шлюбі з чужинками, серед яких траплялися й слов'янки Але все сату були доньки володарів, князів і королів, а вона ж тільки рабиня, куплена і продана Безрідна, незнана, мала і впосліджена Хто тепер посміє назвати її рабинею? Хто піднесе голос проти неї, замахнеться на неї, на її рід і походження? Відчувала в собі голос крові легендарних амазонок і нескорених скіфів, знала, що не витримає тепер її ніхто і ніщо, не буде більше ні супротивників, ні перепон. І всі колишні страхи і нещастя видавалися такими змізернілими, такими нікчемними, що хотілося сміятися. Навіть султанська сестра Хатіджа схилила голову перед султаншею і прийшла до неї скаржитися на свого мужа. Ібрагім, поки зимував у халебі, завів собі підлу наложницю якусь мухсіну, тоді відправив її до Стамбула, де спорядив для неї тайкома дім, і ця хвойда писала йому на вздогін любовні послання «Тільки послухати, що вона мала на хабство виписувати». «Доки й тужу, зболена й засмучена, несподівано пролунав милий звук ранкового вітру і доніс дорогу серцю мову вашого чарівного тіла і солодких уст». Хвала Аллахові, що султанські улаки перехопили цей лист і принесли їй. Як смів цей мерзенний чоловік протиставити султанській сестрі якусь повію? Якої кари заслуговує він за свою зрадливість? Роксолана мовчала. Що їй, Ібрагім, що їй усе? Що має завалитися, завалиться тепер само. А вона має ще більше зміцнювати будівлю свого життя, зміцнювати сама, дякувати тому, хто возвисив її возніс, поставивши поруч із собою, може й над усім світом. А Матусю рідна, бачила б ти свою дитину.